Harmadik rész, az expedíció elindul. Első fejezet az Őserdő kapujában. Amikor könyvben második részét befejeztem, magam sem hittem volna, hogy három hónappal később ott fogok állni az Amazonas partján. Színpompás, gyönyörű kép tárult elém. A vizen a lemenő nap tűzlányzsájai ragyogtak, villogtak a szivárvány minden színében. Nem hiszem, hogy van még a földkerekségen az Amazonashoz hasonló folyam. Jól emlékszem, hogy vitorlásunkról még nem is láttuk a partot, de a tengervize már nem volt sós. A roppant folyam mérföldekre érezte hatását. Különös galjakat és virágokat láttunk a tengervizén lebegni, amikor az Amazonas dátája felé közeledtünk. A távoli, egzotikus világ üdvözletei voltak ezek a színes virágok és ágak. Percről percre jobban éreztük, hogy már hamarosan meglátjuk a hatalmas folyamot, amely valahol az Andesekben ered és átszeli az egész kontinenst. Alkonyatkor érkeztünk meg a kis portugál gyarmatra, ahonnan Francesco Dorellana is elindult második útjára. Szívies fogadtatásra találtunk. Hajónk tovább vitorlázott Panama irányába, de négyen a gyarmaton maradtunk. Illő, hogy bemutassam úti társaimat. Az egyik, Sancho de Vargas, már szerepelt könyvem második részében. Régi bajtársaim közül ő az egyetlen, aki vállalkozott a nagy útra. Száncsót több mint fél évig nem láttam, miután első expedíciónk után visszatértünk új Kastíliába. A polgárháborok alatt nyoma veszett, és csak hamar halál hírét hallottam. Annál nagyobb volt az örömem és meglepetésem, amikor néhány hónap múlva éppen és egészségesen viszont láttam derékbarátomat a szevíjai piacon. Percekig tartottuk egymást átölelve, és bizony nem szégyeltük le csorgó könnyeinket. Száncsótól megtudtam, hogy Gonzálos eregéhez csatlakozott, és a vesztett csata után két hétig a tengerparton burjánzó mangrówebozótban bujkált, míg végre kerülő utakon eljutott Límába. Itt hajóra szállhatott. Száncsó de Vargas megfogadta, hogy soha többé nem hagyja el hazáját, de amikor megtudta, hogy eldorádó felkutatására készülök, mégis csatlakozott hozzá. Harmadik társunkat Fernando Gomeznek hívták. Fiatal, lelkes fickó volt, jól kezelte az íjat, és ügyesen vívott. Őt a kalandvágy csábította a távoli birodalomba. Negyedik társunkat kizárólag az arany érdekelte. Szűkszavú, csontos arcú, horihorgas férfi volt. Pablo Morénásznak hívták, és általában tapasztalt megfontolt embernek ismerte mindenki. Mégsem vittük szívesen magunkkal, mert nem titkolta, hogy az egész vállalkozást üzleti ügynek tekinti, és busás haszonra számít. Módos ember volt, és vállalta, hogy előteremti az expedícióhoz szükséges bárkát, élelmiszert és fegyvereket. Az említett három férfi átmellettem azon a felejthetetlen nagyszerű alkonyaton, amikor erőször láttam az Amazonas torkolatát. Csodálatos, lenyűgöző látvány volt. Lehetetlen még csak megközelítőleg is hűképet adnom erről a látványról, amelyet emlékezetemben azóta is gondosan őrzök. Minden eszembe jutott, amikor ott álltam a kékvízi folyampartján, és néztem lomha hullámait. Visszaemlékeztem küzdelmes utunkra a hegyeken keresztül és az őserdő posványában. Most ugyanaz a nyugtalanító folytó levegő csapta meg az arcomat, amelyet annyi éjszakán át szívtam magamba, amikor álmatlanul hánykolódtam az őserdőben. És most mégis itt állok a rejtelmes, kifürkészhetetlen őserdő küszöbén, újabb kalandokra és nélkülözésekre készen. Milyen különös lény is az ember? Ahelyett, hogy ott maradtam volna a tájó szelid Lankáinál, mégis eljöttem az ismeretlen óriás folyamhoz, hogy felkutassam Eldorádót. Nem tudom, társaim, mint vélekednek, de úgy hiszem hasonló gondolatokat forgattak fejükben. Közvetlenül a folyam partjain hatalmas faóriások nyújtogatták Liánokkal átsző tágaikat a felhőtlen égbolt felé. Az erdőben benyomult a kis gyarmatházai közé, mindenütt hatalmas fák lombjai ölelkeztek a magasban, és megszűrték a napfényt. Az óriási fák alatt baljóslatú, zöldes világítás derengett, amelyet a naplemente bíbora sem tudott enyhíteni. De illő, hogy magáról a gyarmatról is szóljak néhány szót. Fejlődőképes telep volt tele kincskeresőkkel, vadászokkal és indiánokkal. Lépten nyomon alkalmi kereskedőkkel találkoztam, akik egzotikus portékát kínáltak eladásra. Láttam indiánokat, akik faragott agyagpipákat, toldíszeket, dohányleveleket, banánt és jaguárbőröket árultak. És ismét találkoztam azokkal a szörnyű zsugorított fejekkel is, amelyeket a telepesek zanzának neveznek. Európai emberfeje ezúttal nem volt köztük, de annál több gyermekfejet kínáltak az indiánok megvételre. Azt mesélték, hogy csak természetes halállal elpusztult gyermekek koponyáját zsugorították össze borzalmas módszereikkel, de én joggal kételkedtem őszinteségükben. Megindító volt ezeket a szánalmas kis nézni, amelyeket durva növényrostokkal fűztek egymáshoz, mint az eladó gyümölcsöket. A legtöbbnek a haja épségben volt, de akadt köztük egészen sima, csillogó koponya is. Úgy hiszem a telepesek tudták, hogy az indiánok vad és kegyetlen rabló hadjáratokban zsákmányolták ezeket a szánalmas és visszataszító trófeákat. Az őserdő mérhetetlen titkokat rejteget magában, és csak ízelítőt kaptam azokból a kalandokból, amelyek reám és társaimra várnak az Amazonas kifürkészhetetlen mocsaraiban. Hamarosan megismerkedtem a gyarmat vezetőjével, egy Ortega nevű emberrel. Kemény, harcedzett férfi volt, egyik azoknak, akik ismerték az ősherdő kérelhetetlen törvényét. Erőteljes, hatalmas testét bőrből készült ruha fette. Ritkán mutatkozott nélkül. keze állandóan kardja markolatán pihent, mindig készen arra, hogy kirántsa a a hajlékony pengét. Arcát a trópikus napsütés cserzette barnára. Mélyen ülő, szürke szeme bizalmatlanul méregetett bennünket. Már egyszer megjártam a spanyolokkal, mondta. Francesco Torellana is innét indult el. Sohasem láttuk többé. Talán valami károsodás érte el miatt a gyarmatot? Kérdeztem. Nem, válaszolta őszintén. Minden árut készpénzzel fizetett, de sok ember ment el vele, akiket az arany legendája vonzott az ismeretlen messzeségek felé. Mi is készpénzzel fizetünk mindent mondta Marenas, és megcsörrentette az övére erősített bőrtarsóit, amely sok száz aranyat rejtegetett magában. Erős bárkára és élelmiszerekre volna szükségünk. Ortega még mindig gyanakó arccal vizsgálgatta társaimet. – És mikorra kellene a bárka? – Minél előbb, miért megkapjuk, azonnal indulunk. – És hogyan akartuk az Amazonason fölfelé hajózni? – Erős vitorlákat szerelünk fel a bárkára. Lassú utatok lesz. Erre számítottunk. A portugál a fejét csóválta. Nem akarnak benneteket lebeszélni, de attól tartok, hogy sohasem fogjátok hazátokat viszont látni. Éppen úgy, mint Francesco Dorelana. Ő is nagy bizakodással indult el az útra. Talán nem is akart visszajönni, jegyeztem meg. Vállát vonogatta. Há, lehetséges. Előkét, ha megfizetitek az árut, nem akarok indulásotok elé akadályokat gördíteni. Sőt, amennyire tőlem telik, segítségetekre leszek. Hálásan köszönöm, társaim nevében is, mondtam, megindultam. Ennél többre nem számítottunk. Van vezetőtök? Nincs. Elgondolkozott. A napokban két indián érkezett a telepre, az egyik öreg, a másik fiatal. Állítólag nagyszerűen ismerik az ő Tudják, hogy hol lehet vadászni és halászni. A rejtett erdei csapásukat hamar megtalálják, és könnyen erdei vadnyomára vezethetnek benneteket. Mert arra számítanotok kell, hogy az élelmiszeretek nem tart örökké. Mikor láthatnám az indiánokat? Már délután a házamhoz rendeltem őket, válaszolta a portugál. Addig béke veletek.